Глава 10. Сосни та смереки замовкли. Повітря здавалося вмерло. Воно просто перестало рухатись і забуло про існування вітру. Навіть на висоті польоту Беркута на цій мітичній галявині поблизу озера панувала нерухома задуха, як у прогрітному ангарі. Ми лежали без сил на одній великій капі. Десь наразі дуже далеко горкотів грім. Крапельки води із звінченого мокрого волосся крадькома скочувалися на її мокру спину. Вона прислухалася до бурі, що насувалась. Хмари над ними набували неприємного піщаного відтінку, що переходив у контрастний фіолетовий туман на сході. Поскидавши важкезні наплечники, які вже стали чимось необхідним для нормальної ходи, ми позбавили стопи щільних шкіряних черевиків і просто лежали без жодного бажання чи можливості поворухнутись. На віддалі чувся цюркіт-потічка, що виливався з озера. О чверті години оціпаніння минулось. І почалася класична таборова робота. Вона завжди така сама, навіть якщо у вас у таборі всього двоє. Спрагло хлептали воду, розстеляли на землі окрему білу церату на подальшу трапезу, окрему велику пістряву капу, яку звінчені батьки зазвичай беруть на озеро, і яку довелося таргати саме мені. Безліч різних дрібничок разом зі збиранням хмизу і розпалюванням багаття включно. Вогонь я розпалював стружкою із пластигласової пластинки. Та займалася дуже легко і була суперкорисною, коли під рукою нема сіна чи глиці. Глиця була, але сира. Не буду повторюватися, хто навчив мене цього трюка. Затім йшло розведення ватри, ламання гіляк на підпірки до казана. Нарешті, коли вже була засипана гречана каша, можна дозволити собі прилягти. Але дзвінка відразу ж почала штурхати, аби ми йшли купатися. Вона зі самого початку скинула джинси і тепер бігала по нашому таборищі в майці та білих трусиках. Кілька разів вона вже заходила в озеро, але відразу ж із пищанням вибігала і кричала, що вода страшенно тепла. «Та що там? Кип'яток!» Коли прийшла пора на водні процедури, дзвінка витягла свій роз'ємний купальник. «Відвернись!» – наказала вона, і, повернувшись до мене спиною, скинула майку та трусики швидше, ніж я устиг нахмурити чоло здивування. «Симпатична дубця!» – подумав я. Але, щоб не засмучувати її, відвернувся і сам почав переодягатись. А потім були дикі-дикі запливи. Оранжево-жовто-салатово-блакитно-синя кришталева плавба. Ми забігали в озеро, тримаючись за руки, здіймаючи гейзери-бризок. А потім пірнали у теплий як чай, як вода в балії на сонці. Теплий, прозорий, рідкий, текучий кришталь. Пірнали до дна, і хоча його було прекрасно видно, не могли дістати. Настільки воно було глибоко. І лякали зграйки молодняка якоїсь рибини, і лякали птахів, що зачиїлося в лататті, і почували себе часткою Карпат, тих Карпат, які не знали про існування гіперінфляції, про лісорубів з їх смердючими бензопилами. Почували себе дивними тваринами, із кристими в'юнами, тритонами, які ніколи не пізнають, що таке трилітровий слоєк з водою, які фонтанують свободою, і які зіллються при світлі повного місяця тут у надтикучій ультрапрозорій воді, де неможливо дістати дна, скільки б не пірнав. І ми цілувалися навіть під водою. І дзвінка, обвившись навколо мене, тягнула нас на дно, яке неможливо дістати. І не лякалась, і не соромилась того, що відчувала в моїх плавках. Бо це було життя. Це було життя. Кінець десятої глави. No, no, no, no, no.